Arrahim Alhamdulillah Rabbil alamin wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin as-sadiq al-amin wa ala alihi wa sahbihi al-ghor al-amin wa ba'd Tumaliziya tafahpazi 50 bi hukm wajib bayt az-nazafata zimeanza kutaja wale mitume ambao kwamba tumesema mtu ni wajibu awajue nao ni mitume 25 walotajwa kwa Qur'an ikiaisema tafsilu 25 lazim كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط واسماعيل و كذا يعقوب يوسف وايوب احتذا شعيب, شعيب هارون وموسى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داوود وسليمان التابع الياسيون وزكريا يحيى عيسى وطه خاتم الغيه دع غيه عليهم صلاه وسلامه ما دامت الايام Asema, tafsilu 25 lazim kulli mukallafin fa kwa, kwa kupambanua na kwa kuqataja kwa kuqundofu wa ni mitume 25 imamlazimu killa aliyakalifishwa na sheria. mukallaf ni aliyabaleghi mwenye akili muislamu ndio mukallaf yamlazimu kujua hawa mitume 25 na ulama wametafautiana asema ni lazima kuwahifadhi hawa 25 walotajwa na Korani. mmoja baada ya mwingine, mwingine wamesema kwa uchache ukitajiwa mmoja katika wao usiwe itakuwa ni geni kwako kwa ukaambiwa dhulkifli uwe mjua kweli ni nabii ukitajiwa elias Ukitajiwa elias uwe utamtambua kwamba ni mtume hizo ndo kauli mbili na hawa 25 ndio walotajwa katika Qurani na wote si hao kuna wengi ambao kwamba hawajatajwa miongoni man nkasusna alika Wa miongoni man walio nkasussa alika kama Qur'an linavosema kuna ambao kwamba tumekuelezea e Muhammad na kuna ambao kwamba wewe hatujakuelezea yani ni wengi sana hata ile hadithi ya Abu Dharr alipomuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam idadi ya manabii akamwambia ni laki moja na nne yani 1124 manabii akamuliza na mitume akamwambia ni tatu na kule mwanzo tushaeleza tofauti ya nabii na rasul kwa hivyo tofahamu tofauti yake Hawa na tano kwa sababu umetajwa wa kwa majina kwenye Qurani kama utakavyokuja kuona aya zipi na zipi zimewataja wao kwanza kabisa ni Adamu na tutajaribu kuangalia hawa kwa ufupi kabisa kwa sababu kila mmoja ana harakati zake za kimaisha ana harakati zake za kidawa ana mengi yake kumuhusu lakini tutajaribu kuangalia kwa upande wa hili somo ambalo tuko upande wa aqida upande wa aqida kwanza uwajue majina yao na uamini wote hata wale ambao kwamba huwajui amaran rasul wima unzile ilahi rabbi wal mu'minuna kullu Amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli la nufrriqu baina ahadi min rusuli sisi hatutafautishi hatu katika kuamini hata mmoja katika mtume wote tuamini yatakai hivyo Uwajue, uamini na ujaribu kuchukua mazingatio ya kiimani mazingatio ya kiakida katika visavao uvifuatilie uviangalie. namna itikadi yao ilivyokuwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mafunzo muhimu ya kiitikadi unoe katika maisha ya Nabi Allahi Adam ni kwamba Nabi Allah Adam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni al-Khaliq ni muumbaji yeye anaweza kuumba anavyotaka Nabii Allah Adam alimuumba bila baba na mama alimuumba tu na udongo kama inavyoeleza kwenye Qur'an ili ujenge imani yako kwa Mwenyezi na umjue Mwenyezi Mungu angalia Mwenyezi Mungu amemuumba Nabi Allah Adam bila baba na mama kisha akaja baada ya Nabii Adam akamtolea Hawa kwa ubavuni wake ikawa Hawa babake ni Adam na hana mama kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuonesha kudra yake baadaye akaja akamleta Nabiiullah Isa bila ya baba akiwa na mama kisha akaja akatuleta sisi ambapo kwamba na manabii wengine pia wote wamekuja wakiwa na baba na mama yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akataka kutuonesha kudra yake kwamba Hajitani Lolote akiamuweza kuumba na Nabii Allahu Adam amemuumba bila baba na mama. Hawa amemuumba bila ya mama na ana baba. Nabii Allahu Isa amemuumba bila baba anao mama. Sisi tukaumba kutoka manna baba na mama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuonyesha kwamba inma amruhu idha arada shay'an yaqula lahu kun fayakun. Akitaka jambo yeye ni kusema tu liwe na lishakuwa. Haitajii kitu ili kufanya kitu kingine tukimwangalia hum adamun, idrisu idris esemekana ndio babu yake babake nao babu yake babake nabii allah nuh na idris ilevopokeo ni kwamba ye ndio wa kwanza aliyetumia kalamu na ye, ni katika manabii wa mwanzo mwanzo hum adamun, idrisu nuhun nabii allah nuh ni katika mitume amba kwamba wana rol muhimu sana walicheza wakati wake yeye anaitwa abulbashari thani baba wa wanadamu wa pili kwa sababu walipoangamizwa wale viumbe wote wakabaki yeye na wale walioaminiye ikawa yeye kama ndo baba wa wanadamu wa pili yeye atuonyesha subra yake alipofanya dawa falabitha fihim alfa sanatin ila 50 ama kumuamini kwake mwenyezi Mungu na kuwa na kumtegemea Mwenyezi Mungu Hakukata tamaa katika kazi yake. Madam Mwenyezi Mungu ndo amemuamrisha. Akaendelea kufanya dawa kwa miaka hamsini. Kisha ilipofikia wakati sasa wamempinga na hawataki kumsikiliza. Nabi Nuh Alionesha imani yake kubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipowaambia wale makafiri fanyeni mnalotaka katika ka kunidhuruma mimi siogopi mimi nimeimtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaambia thumma kiduni, wala tunzirun inni tawakkaltu ala Allahi rabbi walpoko amempinga akawambia mimi siogopi hao mnaufanya shiriki na wao mwaamshirikisha Mwenyezi Mungu kwa kupitia hao mimi siogopi hao fanyeni mnalotaka na muambie hao watu hao masanamu yenu au hao, hao mnaufanya shiriki na wao wanidhuru kama maweza mimi na jua Mwenyezi peke yake ndio mwenye kuzura na mwenye kunufaisha. Mwenyezi Mungu peke yake ndio atakayenilinda. Akaonesha ile imani yake ya, ya juu kabisa hii ni katika mafunzo tunayopata katika itikadi Muislamu awe na imani kubwa kwamba anafa'u azar huwa Allah. Mwenye kunufaisha peke yake na mwenye kudhuru peke yake ni Mwenyezi Hakuna manufaa wala hakuna madhara yatakayopata wewe kama Mwenyezi hajapitisha ya kupata. Kwa hiyo ni Mungu peke yake Nabiyullah ni uhalifu funzo kama hilo. Hakuogopa, akaambia tena mufanye, vitimbi venu wala msisubiri haraka, fanyeni mlalo litaka. Mimi najua Mwenyezi Mungu yuko na mimi na ataniinda. Hum Adamun, Idrisun, Nuhun, Hudu. Hud ni katika ambao kwamba walikuwa wakiishi majabalini kule Ahqaf, pande za Yemen na watu wake walikuwa ni wazuri katika ujenzi na yeye ni katika kizazi cha Sam bin Nuh. Mwenyezi Msubhanahu wa Ta'ala wal bokuwa wamemkata huyu mtume wao Hud kaumu yake wal kwao qaao alkoe kitwa Aad ndiyo ile katika Qur'an wa amma Aadun fa'uhliku bi reehin sar sarin atiya saharaha alayhim sab'a layalin wa thamania husuman fatara alqaum fiha sur'a ka'annahu ma'ajaz nakhl khawiya hapa tuona katika sifa za Mwenyezi Mungu zile tulizitaja fa mu kudrah munyesimu subhanahu wa ta'ala a qaum uad walbuku ammua mpinga Allahi nuh hud hawatakikun fuata munyesimu subhanahu wa ta'ala aliwasakhirishia aliwapelekea upepo mkali kweli, kweli. rihan sawar sarin atia yani upepo ambao kwamba ulikuwa baridi na mkali na kuendelea kwa muda wa siku saba na masiku nane wa wa wa vunja tu wa angamiza, angamiza tu ujue kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na upepo yenye sauti kali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hii ni kuonyesha kudira yake kwamba ana majeshi kila aina upepo majeshi yake wanyama majeshi yake maradhi majeshi yake hata wadudu wadogo wadogo tu ni majeshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukikumbuka na namrud wakati nabii Musa alisakhirishwa mbutu akamuingia ndani ya ki eh po akaingia kwenye kichwa ndo akamaliza yani mwenyezi Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala al-Qadir katika sifa tulizo soma Hudun salih Nabiyullah salih pia ni katika kizazi cha Sam bin Nuh yule ambaye kwamba mwenye ngamia nabii ambaye kwamba alikuwa na ngamia wake na watu wake walimkhalifu kwa kupita huyo ngamia wake naye pia fa thamudu thamud fa angalia aina za adhabu za Mwenyezi Mungu tofauti tafaut, tofauti wale ni upepo mkali yani kwa sasa tuweza kusema kama kimbunga hawa waliangamizwa kwa ukelele. aliamrishwa e, Jibril awapigie kelele moja tu pige wa kelele wote wakaangamia ile qaumu aad fa, husuma fatara qauma فيها sura kano majazun walilala kama vigogo ambavyo kwamba vime chakaa chaka na hao nao walipigiwa kelele moja tu wakaangamizwa wote bado tukopale pale katika aqida twajua twaona kudira Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala Ibrahim al-Khalil huwalikuwa ni katika vipenzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala karibu zaidi ndio wake aitwa Khalilullah naye katika majina yake mingine pia ni Abul Anbiya yeye baba wa manabii katika kizazi chake kulikuja manabii wengi wote wale manabii kutoka kwa israel kizazi chake kutoka kwa Ishaq bin Ibrahim na kwenda mpaka wote. Nabi Ibrahim tupata katika maisha yake itikadi yake Mwenyezi Mungu subhanu wa Ta'ala kumtegemea Mwenyezi Mungu peke yake. Tunajua alipofanya dawa, alipovunja sanamu, wale wakataka kumwadhigu wa sasa kumrusha katika moto. Nabii Ibrahim ilivopokea kutoka kwa Ibn Abbas Mtume صلى الله عليه وسلم asema Hasbunallahu wa ni'mal wakeel daawaa tu Ibrahim haina ulqiya fi nnar ile kusema hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni katika dua pia Ibrahim alizosoma alipokuwa yorushwa motoni walipopanga sasa ku kumrusha kwenye moto mkubwa walikusanya kuni kwa siku nyingi wakatengeneza moto mkubwa walipowasha hawakweza hata kurubia wakamtengenezea kama kitu cha kumrusha Ibrahim kutoka kwa mbali kabisa na ile moto kumrusha haweza hata kusongelea kwa ile mvuke moto mkubwa namna hii Nabii Ibrahim ilipokuwa yuko angani enda kuanguka kwenye moto imepokea kwamba jibrili aliteremka haraka akamwambia Nabi Ibrahim sema niliambalwa kwamba litaka sasa hivi akamwambia kwako sina haja na we. Jibril alimwambia sema nikusaidie anamwambia ama makamani wewe sina haja na wewe akamwambia naambia mimi naenda kwa Mwenyezi akaambia akamwambia Mwenyezi yajua hali yangu zaidi ya mimi ninavyojua imani yake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ajua Mungu yajua hali yake namna ilivyokuwa mlimbae kiasi gani na yeye nini Mungu yajua zaidi ndo akasema Allah wa ni'mal wakeel Mungu ndo mwenye kunitosha na mbora wa kuachiwa mambo yangu pale pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala teremsha amri qulna ya naru kooni bardan wa salaaman ala ibrahim wa aradu bihi kaidan fajalnahumul akhsarin pale pale Mwenyezi Mungu apeleka amri moto kuwa baridi na salama kwa Ibrahim na wao walimtakia vitimbi Ibrahim lakini wakajaliwa wao ndo ambao kwamba wenye kuhasirika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yake akaufanya moto usimchome na vibrahim angalia imani tunavyojengeka katika kuangalia wajawema matukufu kama hao yani hata kama majambo ya madhara waziwazi Mungu anaweza kutoa salama muhimu wewe uwe na kumtegemea na uwe na imani kwake yeye kubwa kabisa kamba yeye mambo yako yote na atakusaidia. Sulaih so, Ibrahim Lut. katika wanohusiana na Nabii Ibrahim na ni Nabii Lut. Yeye ni mtoto wa ndugu yake Ibrahim, Ibnu akhi Ibrahim alayhi salam. Mwenyezi alimtuma kwa nani? Kwa kitongoji cha Sodom. Wale ambao kwamba walikosa haya kupita kiasi mpaka ikawa waenda kufanya starehe baina wanaume na wanaume. Na wao wakawa hawataki kufuata elimu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nao kwamba mwanamume amuoe mwanamke ikawa wao ni wanaume kwa wanaume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na katika masikitiko ni kwamba mke wake hakumfuafuata hakum hakum e Nabi Nabii pia alienda pamoja na makafiri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaangamiza Akawaterimshia teremshia kutoka mbinguni na Nabi Allah akatoka salama kutoka manana na wao Falama jaa amruna ja'alna aaliha saafila wamturna alayhim hijaratan min sijjeelin ali walin walinduliwa ila ardhiyah wa ukifanya machafu kama haya kisha waka na mawe ya kutoka motoni hii pia nikutahadharisha kwamba usioni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa yani, madhambi yao la kuna wakati wake maalum to mambo Mwenyezi subhanahu wa ta'ala asitupatilize kwa madhambi yetu atijalieni kwenye kutubia kwake kabla hajatuingiza mikononi mwake Lutun wa Ismail katika watoto wa nabi Ibrahim Ismail bin Ibrahim Huyo mamake ni Hajar na kutokana na kabila la Yemen la alikuwa nabi Ismail kiswa chake ni maarufu walipokwenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala ndo akowasaidia akawaletea rizqi akawaletea maji turudi pale pale katika kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala Ishaq ndugu yake Ismail babake ni Ibrahim lakini mama tofauti mamake ni Sara Ismail Yaqub ni mjukuu wa nabii Ibrahim Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim mwenyezi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtumiliza kwa watu wa Kana'an Misri Yusuf ni صلى الله عليه وسلم akasema huyu ni al ibn al-karim ibn al-karim al-karim ibn karim Ibnul karim, -Karim, karim, karim, karim. mara yani Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim nabi mtoto wa nabi mtoto wa nabi mtoto wa nabi alikuwa amepata nasaba tukufu sana na nabi Yusuf kiso chake ni maarufu katika sura Nzima ya Qurani kimeelezwa pia tupata mafunzo mengi sana ambapo kwamba kwa ufupi ni kwamba hata watu ama anaadamu ama waliokuwa na wewe wakiamua wataka kuhusudu kuondoshea mambo yako kuondosha neema yako muwenyezi Mungu atatimiza jambo lake kwa sababu nabii Yusuf aliona ndoto kubwa alikuwa na mustakbali mzuri kwamba yeye atakuja aliota kwamba amesujudiwa na nyota kumi na ajua. babake akamwambia usielezee ndugu yako ndugu zako huenda wakakuhusudu ile ni tafsiri kwamba atakuja kupata cheo kikubwa na wale watamnyenyekea wote ndugu zake 11 na babake wa wale pamoja na kwamba hawakuelezewa ama e, riwa zinazo kuja mbali mbali kwamba walipata kujua iwe atakavokuwa walimhusudu hivyo hivyo wakaamua kwamba wataka kumuuwa kabisa waka, mmoja wao akamwambia basi msimuue mtupeni tu kisima haja okoto apotee akose mapenzi ya baba yetu alikuwa akimpendaae sana lakini mwisho wa maneno yote nabii Yusuf alifika pale pale Mwenyezi alipotaka afike kuonyesha kwamba wanadamu hawezi kukubadilishia nyama zake ambazo kwamba Mwenyezi Mungu amekujalia zikupate zitakupata vile vile na utafika pale pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambapo kwamba amekuandikia bado twazidi kujijenga akida zetu kwa kupitia hizi historia za manabii inshallah Ta'ala Tutamaliza waliobakia katika kipindi kinachofuata.